Du lyssnar på Projektorn Rullar. Podden där vi dyker ner i filmens och tv-scenens ofta underbara värld. Som vanligt lyssnar du på mig, Max. Och mig, Alex. Where are you? Here. Go! Vi har ju tidigare tagit våra topplistor för film, serier och skådisar. Idag sätter vi kanske punkt för detta med att köra våra favoritregissörer fram tills vi kommer på något nytt att köra en lista på. <laughs> oh my god, who the hell cares? Och jag tycker vi rivstartar, men för att... Ha lite omväxling för uh, att det kanske blir sista listan vi kör för säsongen. Så tycker jag Max får börja denna gången. Mm -hmm. Max nummer 10. Då det rivstärter jag med... Uh, Terry Gilliam. Terry Gilliam. Mm -hmm. Amerikanen i Monty Python, animatören, som efter några år började ge sig på repressörsjobbet på allvar. Tog väl fart på allvar på 80-talet. Ja, det med Brasil. Va? <hör> ja, precis. Han har ju kämpat mot Hollywood hela karriären. Han har inte gått spiggrakt. Hoppet <hör> och fram att han har sin egen vision. Jag att det ska få bli så. Mm, ja, men det är ganska många bra regissörer som får kämpa mm. mot den stora makten. Typ. Och lustigt också... Precis som hans filmat av uh, Don Quixote. Så har hans karriär gått lite, lite samma väg. Att um, han kämpar mot vädrekvarorna på något sätt. Eller mm -hmm. <laughs> <laughs> inte uh, Hollywood och att Det version... är han mot världen på något sätt. Mm. Men hans uh, version av Don Quixote är det den med John Licka? Nej, nej. Eller, det är nej. Den kommer. Han ja. skulle filma den med John Depp. Uh, Okej. Okay. En herre som jag inte kommer på, han just nu Som dog nyligen Det är resultatet i en henne dokumentär Lost in La Mancha som kom 2002 Tror jag Hur mm. hela filmen, filminspelningen kollapsade mm. Men uh, han verkar vara på gång igen Och gör det Och Johnny det har varit på Så det är kul, mm. det kommer nog <laughs> Jag ser det går Ja, absolut Men ja, sen har vi ju verkligen Du betalade varparnas armé Och uh, Time Bandits Brasil Baron Munchausens Aventurer ja. Väldigt äh, märkliga skrivade filmer Med mycket fantasi och humor Jo ja, det kan man lugnt säga Det mm. gäller verkligen äh, 12 apernas äh, armé mm. Brad Pitt och, och Bruce Willis i mm. Väldigt skruvade I är det Tidsresa. <laughs> ja. ja Ett <laughs> film Din tio Min nummer tio har jag faktiskt två stycken Bröder Yeah, I hope you don't mind. I got up a little early so I took the liberty of milking your cow for you. Yeah, it took a little while to get her warmed up. She sure is a stubborn one. Then pow all at once. We don't have a cow. We have a bull. Ah! I brush my teeth. The forelli brittles. Ja. Oh, yeah. uh, och då tänker jag framförallt deras tidigare verk i, Duke. Duke. För, i, där, när de var som bäst. Mm. domare, Kingpin, yeah. miten på 90-talet. Uh, typ. Och så uh, den där Mary. Mm. Mina jag och Irene är väl så deras yeah. sen tyckte jag att uh, det blev lite sådana med Stockholm New variet ja, jag så försöks jag. Nah, Nej. Sen har jag uh, tappat lite för dem. Uh. Alltså, annars hade de nu, han har de fortsatt gå uppåt så. Har hade nu varit hög upp på ja, min lista. Men uh, ja, det är ett av oh, Fan vad man skrattar. Ja verkligen är Woody Harrelson i toppform i Kingpin. <laughs> King <laughs> yeah, Bill Murray alltså. Ja <laughs> just det. <laughs> för <han fallerande> person. <laughs> uh, det, det är en film som är jävligt underskattad. Enligt min mening. Ja det men. Jag själv glömmer bort den. Jag har nästan lätt kunnat ha med den på min egen lista. I, Committee. But then uh what means an honorable mention. Men uh, Max no more You know what I noticed? Nobody panics when things go according to plan. Even if the plan is horrifying. If tomorrow I tell the press that like a gangbanger will get shot, or a truckload of soldiers will be blown up. Nobody panics. Because it's all part of the plan. Men när jag säger att en liten old mare kommer dö, Well then alla loses their minds! Christopher Nolan. Mm. Mm -hmm. Mycket duktig pojke som har etablerat sig i de senaste 10 plus åren. Oh, yeah. Var det Memento? Var det den första ut? Ja, yeah, det är den första jag känner till. Mm. Den gillar jag skarpt. Så har vi en skarp uh, Batman-trilogi. Oh ja. Yeah. Inception och Interstellar. Herregud. Men oj, vad duktig han är. Han har idéer och han får dem att hända. Framförallt så tycker jag att han gör det rätt. Mm. Han har inte bara en bra idé utan han liksom formar det jävligt bra. Paketerar produkten på ett fint sätt. <laughs> och han, han, han väljer ju väldigt bra skådelser att jobba med också. Mm. Alltså, jag vet inte hur mycket frihet, frihet han ger dem. Men... Nej, är det är nu ganska styrt. Hans mm. bror är väl med och skriver... Ja För mig Har det Jordan Eller jag kommer inte Jonathan heter han Det var något på JL <laughs> <laughs> Fan är ett förra Memento som det tänker på Alpecino filmen Insomnia den gör han väl också Det var den ja, som okay. var först ut här ja, Okej okay. Sen rollade det på mm. Utav bara helvete Mm -hmm. Den är väldigt Inbjöden Respekterad okay. i Hollywood mig oh, Ja men aldrig Oja är I can take you because you have one fatal flaw. Oh, I want to hear it. No, you don't. You can't take criticism. Try me. Can't take it. What's my flaw? Your temper. Mina är Gilermo del Toro. Ooh, jag tänker bara på labyrinth. brint. Ja, är den är. Så gästkar är fruktan. Ja, jag ställer mig justen på att jag glömde bort den när jag gjorde listan mm. till top 10 filmer. Ja. Den hade nästan lett kunnat komma med där också. Mm. Bör nästan har nämnts. Så jag är nästan karaktärsmord av mig själv. <laughs> <laughs> Men jag, jag gillar Pansk Labyrinth, jag gillar Hellboy som han också gjort gjort. Ja. Två är så jättebra. Sen blev det inte med va? med Hellboy? Ja. Nej. Där ska jag väl komma en remake med en annan... Skådis istället för Ron Perlman. Men Men vad jag har sett så är han ganska lik. Det ser faktiskt bra ut så. Sen har ju gillat modellet att gjort någon skräckfilm Ja! Just det, Devil's Backbone Det var ju ett svar på. Tror What's you afraid of? Eller något Och så med en massa små små monster som bor i något konstigt hus. Ja, det, det, det var inte hans bästa verk om man säger så men, Ja, jag gillar ja, den. Jag ska köpa den här skräckfilmen bara för att det var den som har gjort den. Så. Det visar lite vad, vad jag tycker Jag tror mm. den heter What's your what's, what's What are you afraid of? Om en flicka som hittar smokhusliga valsor i ett hus. Ja, mm. Eller en herrgård och nästan har sommar för mig. Mm. Jag tror det är ett spekbarn <clears throat> enligt som Passover inte passar med en pojke. Men ja, är du kan mm. det? Absolut. Grundgård komkela. <laughs> mm -hmm. <laughs> Vä väldigt visuell tycker jag. Ja, verkligen. Hoppansla bor inte är om de snackar spanska i den filmen, ni måste säga den. Den är så jävla bra. Lite Narnia för vuxna kanske. Det är Nej, den är frukt mm. Ja. Max nummer 7. I've abandoned my child. I've abandoned my boy. Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Andersson. Vi snackar mm. Boogie Nights. There will be blood. Mm. Magnolia. Jag tycker han mm. är väldigt... <laughs> ja, tung. En tung kille. Jag ja, är... absolut. kan jag hålla med. Det är inga lättsamma filmer. Liksom. <laughs> de tar sin tid. Är... Magnolia jag har jag inte sett. Ah. There will be blood. Var jag, jag tyckte den var lite segdagen. Boogie mm. Nights tyckte var jag på. Mm. Inte bara för innehållet. Men här var bara all jag är inte lätt smält på något sätt Nej. Utan han ger in i lekarna Med tunga skålser Som gör allt och <gör> lite Levererar ja. ja, det, det är logiskt Jag är inte halvdragna Nej han går ju verkligen in För här, ja. karaktärer Och levererar i slutändan alltså. Hörten av ja, The Master Goddannien var som Philip Simon Hoffman och Walking Phoenix mm. Som behandlade Scientology i kyrkan Typ Ja, det är så jag ta mig igenom. För Philip Simon Hoffman är ju jävligt bra i buggynights också. Oh ja, hör ju. När man hittar en råpå som kan ta med sig skålsor och visa dem i rätt riktning mm. då kan det vara bra som helst. Jo oh ja. Jag med sen sådan, PTA som man kallar sig bara <laughs> PTA? Man lyckas. Ja, över, det är något sånt möte På engelska <laughs> det kallas det PTA. Ja, det är PTA. <laughs> PTA-meeting Ja, men en av nutidens starkaste Och intressantaste repressörer Ska jag säga mm, mm. Lite duld för mig, men ja, jag ska ta mm. tag i det mm. Mm. Absolut Tack för ja. din åtta Mostly I'm tired of people being ugly to each other I'm of all the pain I feeling In in the world Every day There's too much of it det är som of glas oh, well, so i mitt huvud sådär, men jag sätter Frank där mm -hmm. som jag har pratat om tidigare. Yeah, yeah. Jag gillar uh, nyckelens frihet, jag gillar den uh, <laughs> uh, gröna mm -hmm. jag gillar faktiskt The Mist också. Jag vet jag inte hur inblandad han är i Walking Dead. Han har varit med och skapat serien i alla fall som mm -hmm. jag gillar skarpt. Så jag tyckte att han skulle hamna han kunde hamnat lite längre ner också. Men, men Frank Abrams, fruktansvärt mm. bra. Jag tycker det är han som har gjort de bästa filmatiseringarna av Stephen King. Ja, det är nu. I alla fall de Oscar-vendigaste. Mm, de som Så har berört mig starkt. Ja. Därför tyckte jag han förtjänade en plats. Absolut alltså. Mm. Max nummer sju. Du spelar a dangerous spel här me. Det work. David Lynch. David Lynn. Har en galen jävla hjärna som ibland får fritidsspel och med mm. höror. Ja. Ja. Har ja, lite rita med smak. Kan är ju lite speciell med här jag... Det är från sen. Jag trodde faktiskt att du skulle ha en lite högre faktiskt. Mm, jag det mm. <laughs> fan vet om man ska beskriva honom lite kort så vet inte, han har ofta en slags idyllisk 50-talsmiljö mm. som är liksom perfekt och så alltså under det så finns en slags önska och mörker man märker man framförallt mm. i Twin Peaks och Blue Velvet och här, lite andra skapsar mm. med, med hon från uh, Sunset Beach och uh, King Kong Manhattan Drive yeah. ja precis Absolut. <laughs> står helt still när vi namnen namnena ja verkligen där så Lost Highway är fantastisk men jag måste jag känna jag har inte sett allt jag har fan inte sett The Razorhead fortfarande och det skäms jag mm. men äh. men ja en äh, som man kan äh, ta till sig man, har, <laughs> man äh, känner för det är alltså, han det där är där han är ju konstnär först och främst mm. även när han uttrycker sig i film jag är inget fan av allt jag är inte fan av mycket hallågod <laughs> man har fått upp ett sinne när man kollar hans film Mm. Vi stannar det kvar och är lite mörka och så här. You don't know me, but my name is Edward Bloom, and I love you, Tim Burton. Mm. Jag älskar hans Batman-filmer och helskar även så här Ja jag yeah, I, I början var jag ett i big fish, men den växte för mig när man sett färdigt den mm. växte som växte som fan. Lite sägdragen, men du är var vart resan. Sen ser jag uh, hans, tror jag, det var senast den här Miss Pellegris home för uh, eller hem för speciella barn eller vad det heter. Den tyckte jag faktiskt var väldigt med Eva Green och uh, ja. Sam L. Jackson mm. på natten. annat. Så nu uh, jag älskar hans kunstiga hjärna li liksom det är väl lunch där lite så. Ja. lite fantasi. Han har hittat sin stil som alltså, mm, ja. Jag var kanske inte jätteförtjust i de här som han gjorde med sin fru. Aha. Som Sweeney Todd. Helen no. Bonham Carter. Ja, precis. Och sen, och sen även äh, Alice Underlandet. Ja, precis. Jag gillar Sweeney Todd verkligen. Många gjorde om de. Det känns som om de har samarbetat ja, så Sen har vi ju även... Äh, ja, den gillar jag. Men jag tänkte på Kallofoklar på veckan ja Väl well, lite så också. Lite speciell. Ja, min... Jag ska föredra originalt ja. här, faktiskt. Ja, det är den uh, första filmat serien med ja, Gene Wilder. Gene från 71. Mm. No, no, no. Jag faktiskt har inte önskar att jag hade det. växt upp med den. Men det gör det inte. <laughs> Men så ser jag först på par år så. Jag måste ta mig igenom en. Alltså. Ja, jag har hört fint. väldigt gott om den. Mm, så uh, man måste se Men Tim Burton. Max nummer 6. Gorlomi, lo pronuncio correttamente? Uh, si, uh, Greto. Gorlami? För kortesia, me lo repeter jag ännu. Gorlami. Vi skojar mig. Gorlami. ännu en gång. Gorlami. Kommer inte en tanke nu? Jag tror att skulle komma upp i din lista, ja. Jag, jag skäms som fan För jag missade en av hans filmer Den förtjänar nästan En topp fem på min filmlista Egentligen mm -hmm. Men den föll i min glömska Helt och hållet fast, fast vi har pratat om den i tantrien avsnittet För fy fan vad jag älskade Hör det bäst yes. ut yeah. så Där tyckte jag Anita så jävla rätt Ja det är jag har inte jätteförtjust i ens andra verk. så vissa, vissa är helt klart sägvärda. <coughs> men att är en uh, film jag kan säga om och om igen. Class of a zone. Ja, det yeah, mm. är, är tillhör toppen av uh, alla möjliga, gjorda filmer. Mm. Jag tycker att han förtjänar känna plats här en sån uh, snygg tjuv på något sätt. Han lånar från uh, hela filmstolen, både berättar teknik och karaktär och mm. allting och... Uh, smash upp sin egna lilla mix. Det jag ser senast idag Kubri är äh, Kubricks uh, The Killing som handlar om en bankran typ. Inte mm. bankran, äh, ett råd med en hästkaplöpningsbana typ. Och allting mm. uh, berättas från olika perspektiv. Ah. Alla rånar som är med i det här gänget hur det går ihop och hur det går snett. Det så jävla snyggt. Sen märker jag mm. att han är inspirerad av. Han snutt sådär snyggt och har en egen talang och så. Förra. Snutt, snutt. Alltså jag, jag, jag, jag, ja, jag tycker... Äh, men fan, han är, han är, han är. Vem som inte har sett en film har inte snutt. <laughs> ja, men nu så för tiden blir det väldigt svårt att komma på ett eget. Alltså göra mm. någonting som någon annan inte redan har gjort. Nej, precis. Men han, han, han, han, han tar inspiration och... Cherry ja, ja. Blandade i en gryta och så blir den nästan något eget av det. Ja, verkligen. Så det. Han har en egen stämpel alltså. Ja, där har han all min respekt även om jag det är stormförsjust i alla filmer. Framförallt ja, hans fuck fuck fuck fuck fuck fuck <laughs> fuck fuck fuck fuck fuck fuck yeah. fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck Ja. en tantinne rullade in på 90-talet och uh, ja, som säger, vände upp den här på Hollywood skakade mm. om och uh, nu såg det ut som det ser när, <gård> ut det närmar sig slutet för hans refusals regisseursk, jag har sagt väl. att de måste göra ett antal filmer det var det så han har två till på listan sen vet man inte hur lång tid det tar han kanske väntar tio år med den sista filmen ja, det har inte det. så det kanske är dumt att säga att det snart är så kan komma se på HBO och allting <laughs> Plötsligt ångrar han vill jag ha T. till? Ah. Så när det kan vara för tidigt. Men ja, inte extremt många filmer i sin katalog, men de flesta är hits. Ja, det får man ju säga. Och jag ser fram de får vi eventuellt ta kvar dem. Jag hoppas han gör en, en, en ny Bastards. Ny alltså, Bastards, äh, alltså Ja, men alltså, lika bra. Mm. Men som kan ta till på samma sätt som hon gjorde. Yeah. Yes. You don't know the power of the dark side Min sexa är faktiskt George Lucas oh, fan. Och det är ju för Star Wars Du säger det Han har ju faktiskt bara gjort Fyran, ettan, tvåan, trean Som regissör yeah. så, den, så den absolut bästa Star Wars-filmen Har han ju faktiskt inte regisserat Utan är ju över en kurs nu Mm Alltså, hade, hade George Lucas regisserat igen, så hade han varit tagit upp, kan jag säga. Nej. <laughs> Men det är han som startade hela den här världen och det är helt otroligt, ju. Mm, ja, verkligen. Också en sån här som kämpat mot Hollywood för, uh, The Directors Guild mm. där han var banad väldigt länge för att han tog uh, alla skådisars namn efter filmen mm. istället för före som var standard på den tiden. Nej. Han tog och skakade om Hollywood där också. Även om det sved lite under processen. Ja, var på den tiden när uh, independent filmmakers mm. tog på Hollywood. Inte böjde sig för deras regler. Man ja, ja, äh, ja. egen grej. Så började ju komma se ett gå Ja, och det, han, han stod ju på sig också. Så ja, jag ska. Det är liksom pang på arbeten. Det är inte fem minuter med alla namn Mm. utan det är liksom Max nummer fem då. I'm sick as a dog. I'll be dead in six weeks. I'm dying. Wes Anderson. Här är hoppas som han tar det till mig. Första gången jag ser på B och Royal Tenenbaums. Kan du inte Två. Och ja, vi känner bara Jag känner mig hemma i hans filmer jag, är där bara, jag måste se allt den har gjort Ja du gillar väl uh, både Hans mörka humor och Hans uh, soundtracks Ja soundtracks, det är en del <laughs> Mörk humor. Ja, det, är, det är väldigt mörk humor i hans filmer Tår humor ska jag säga Tårr Ja, men, ja, ja, men, så en sån kille som går och ljuger om att han är cancersjuk. Och... Ja, ja, det är jättekul. <laughs> Bill Murray som är en grym Sassu, som är en väldigt mörk karaktär. Han är så lite... Det är så det, ja. En karaktär som vill ha kärlek, men svält födda på det kanske. Ja. ja, det kanske är ett återkommande tema som jag inte tänkte ha. det. Jag strövar ute i mörker och bara söker efter en farmen. <laughs> Lite som Max gör. Ja. Detta är hans rop. På hjälp. <laughs> hans rop på kärlek. Ja. Han, han går via den pudden och letar efter en varm farmen. Rappeter. Mm. <laughs> Herregud. Men alltså, jag gillar gilla stilen hans filmer, alltså bara fotut, liksom han har ju en mm. egen stil som man också betonat för som jag tycker han behöver. Mm, ja, man märker ju ganska ja. ofta om man tittar på en ja. Wesson. Och så. Ja, det märker ja. man andra regissörer som Hitchcock och Scorsese och sånt där. Mm. Men då? Har man ett eget hittar en egen stil att uttrycka sig igenom? Man ser tydligt att det, det där är den regissören. Du mm. bara, la haten om? Du har mm. hittat din egen inte bara för att du gör sabba såt om och om igen. <laughs> Men fuck off, gör ditt eget jag <laughs> ja jag gör väl inte samma sak om och om igen tycker, jag. Ja, vi så, tycker det. jag Gillar jag faktiskt men jag är inte så för Royal Tenenbaums Det är, det är karaktärerna jag är, inte, jag är så förtjust i jag inte någon men ja. äh, jag sen filmerna han gjort i efteråt så har jag sett så många och fått om den här fantastiska Raven mm. som var kanske äh, inte något riktigt för mig heller ja, okay. Det är en barnfilm jag tror <laughs> jag. Ja, det är det kanske. Det är Så vuxna någon. kan ta del av på något sätt. Ja, ja jag, jag, jag har blivit riktigt klipp på Med i alla fall. Mm. Jag tar en titt på den. Ja, men jag har gjort det för just till alla. Jag skulle säga att jag älskar nästan alla. Mm. Mm. Spännande att se vad du har längre fram på listan då. Ju. Jag väntar bara. de kommer med den här. Ja. Hej! Jag har en del... Kontroversiella kommer inte Det kommer att alltså, Michael Bay-handel för det jävla. Det som... Uh... Nej, jag tänker på ditt val. Jag tänker, ja. uh -huh. alltså, jag har några regissörer i huvudet som jag tror du kommer ha med på listan här nu. Ja. Oh, kul. Någon har Det kanske redan nämnts. Kan ändra. Mm. Då går vi vidare. Till min nummer fem. Uh, ja, Max, du kommer hata mig nu. We ride together. We die together. Bad boys for life. Jag måste säga hans namn. Michael Bay. <laughs> <laughs> för uh, lyssnarna så <laughs> ja. jag så ja. Uh, det, det är ju inga mästerverk, stora storslagna klassiska filmer han gör utan mm. det är det är ju popcornrullar han mm. gjort Jag älskar Bad Boys. Jag älskar The Rock. Det är ju det 90-tals action. Jag jag älskar mm. Transformers filmerna fast jag ser många fail i dem. Jag hade, hade Guilty, ska... pleasure, uh. Guilty pleasure Ja, uh. yeah, yeah. det kan man väl säga <laughs> Kompromissar <laughs> tror äh, jag Nej men Jag blev liksom underhållad med hans filmer Även om jag ser att det är Väldigt mycket som jag hade velat ta Annorlunda om man yeah. säger så Och då tänker jag framförallt om Transformers filmerna Men äh, hans filmer på 90-talet Är ju roliga The Rock med Sean Connery Ja uh. well. <laughs> Ja jag älskar Max Main just nu, vad ska ni kunna säga? Nej, jag har inte så mycket tid. <laughs> lite sugen på filmerna och lägger ut på hemsidan. Det var så kul att du nämnde den precis innan jag ska säga det också. Ja, är upplagt för Smash. <laughs> vad har du att säga om Michael Bay då? <laughs> inte mycket, alltså det står för att jag hatar allt. Hatar mest av allt, är väl? Nej, men <laughs> eh, vilken, är mest har, vilken är filmen du hatar mest som är av ändå? Vilken rejtalord är mest på? Jag ser om jag gäder den från Nathalsen. just det är jag. Det är jag. vill ja. gå <laughs> hem. Det, det var något sökt, jag gillar, dörlig. The Island gillar jag. Alltså först till börja, början Tills just... det blev en typisk Michael Bay-film uh, Det var en bra premiss för, Jag vet inte så förslutligen Jag uh, tog en början Alltså med en snygg med En tals sci-fi <laughs> Ja, mm. ja den, den, den har potential mm. Sen ska mm. och... det vara bara balla Men det är det jag tycker var hans flesta filmer har Alltså där, ja, där att är att det På <går> det är bara ut med ja. mem ja men det är det, det, är det som uh, han har ju myntat ett eget begrepp ju, det är BM <går> men nästan hatar han med nästan <går> ja, han kan ju få pengar och sätta ja. upp en jävla show på vita dyken. men jag kan säga att han har en jävla respekt hos armenio, han har en jävligt god kontakt med den amerikanska armén. för det är kanske inte alla regissörer som har det om de men. Men han hyllar ju alltid den amerikanska armén. Är, är, <laughs> är väldigt patriotisk. Ja. <laughs> så, Kompis med Trump eller? Nej, mm, ja, det hoppas jag inte. <laughs> Men så som du tänkte om Armageddon tänkte jag om, om Pearl Harbor. Ja, Pearl Harbor det, kändes det. som hans försök till Titanic. Så, nej, de, de var ju sig i Den O'Day Island. Det är potential... I BG2 Just vad jag gillar historien i andra världskriget Men blev det något En kärlekstriangel mm, jag Som vet. jag inte var förtjust i mm. Det är ju, Hans filmer ska man inte gå för att bli upplyst Utan det <laughs> <laughs> för att Få ett gott skratt ja. Och lite popcorn i magen Typ Hans filmer är liksom visuella. Det är ju kaos. Men hur han lyckas med vissa grejer det är häftigt att säga. Men story är inte hans grej. Hade han bara lyckas kunna göra bra story så är han hade en lätt varit topp tre kanske. <tryck> ja. Håller du inte med mig? Han, han, han gör ju jävligt bra action. Det är, han har kanske kunnat samarbeta med någon skåd, eh, refusör som är jävligt grund på göra bra karaktärer och bra handling. Ja, och, och klippar. Man bara slänga ja, in på rutan. Så ja, klippningen det det är ju... Klippningen är ett, <laughs> Nej men alltså, bara släng in, smascha på och då börjar det bara action. Nej, ja, men, mm. ja, men det, det kan jag hålla med om. Klippningen är ju det bästa. Men... Ju mer som händer, desto bättre action. Nej, det är inte riktigt <laughs> så. Nej, det är inte så. Det ska, ju vara, det ska vara kontrollerat. Ja. Det kan ju ofta bli för mycket på skärmen. Ja, verkligen. För, för allt i dagens action. Typ gubbarna såhär, på min tid, på 80-talet. Då gick det väldigt långsamt. Ja. Det ser man nu på Star Wars hur George Lucas har speedat upp stridsscenerna. Det behövdes så kan man säga på originalfilmerna. Det har ju suttit jämfört med det. Ja, det har ju gjort. Max nummer fyra då. By the ancient laws of combat, we are met at this chosen ground to settle for good and all. Who holds sway over the five points? Us natives, born rightwise to this fine land, or the foreign hordes defiling it. Martin Scorsese. Martin Scorsese. Mm. Mm. Silenom, jag får säga, Taxidriver. 1976 Ja, kan jag se med ja. Som E-Street Vi har 73, vad det är Vad fan det? här Taxi Driver, ja, Jag 76 Det har varit mycket New York-baserat inom åren mm. En stad som jag älskar mm. Mm. Mycket gangster-grejer och sånt där, och uh, mafia-bröder Kanske något jag fan tror jag. Allt. Va? <laughs> Kanske inte lika förtjust i Men New York älskar jag Maffia. Maffia heter så glädjefullt. Får... Nej. Gudfadern skiljer sig lite där Ta Gudfadern för Gudfälles, så att säga. Ja. Yeah. Mm. Mm. Man har på Jesus liv och äh, gangstofffassionerna på New York. <laughs> <laughs> inte säkert skiftet här, 18 1890-tal. Mm. Och himlen mycket där med att alltså, se så jävla duktig. Ja, det får man verkligen säga. Gudfällas kasino. Oj, oh, ja, den är där, så Casino var jag är inte lika förtjust i den här... Uh... The Departed. Ja, yeah, precis. Yeah. Att vara för den han fick sin första regissörs-Oscar. Yeah, det, det är rätt, rätt sjukt kan jag tycka yeah. med tanke på vad han har gjort tidigare. Yeah. Men visst, jag brukar väldigt sällan hålla med... Nej, nej det var <laughs> politik. ...Oscars-akademin. <clears throat> en kristig sista frästelse. Är det så egna personliga Jesu... Ja, den, Jesus Defoe, mm. Mm, den är jävligt bra. Ja, jättefint. Det är nu den ska se se filmer bäst. Ja så. Ja. Och då Och ja, jag gillar ut yes, yeah. yeah, well. uh, yeah, drive allmäs. också. Ja, den är verkligen så schina härs filmer alltså. <laughs> King of Comedy. Han stack alltså. Ja, den. Svart komedi. Nej. Jag gör något. För mig då eh, för, för för dig. <laughs> Det <laughs> är så mörk. Uh, du har uh, något bubblande inom dig, Max. Ja, ja, det är inte vackert. Jag sitter och väntar på den dagen det exploderar. <laughs> <laughs> Falling down. Ja, <laughs> uh, det är ena sant. Jag har lite koll på aftonbladet på uh. Ja, men ska se se sig var en av dem i den uh, klanen där som slog igenom. Lite indie. Mm. Yeah, där på 70-talet med Lucas och Coppola så, mm. De Palma och Verkligen mm. eget expressionistiskt ja. uttryckssätt. Oh, ja. Som inte väger för jobbiga. Bloodigt mm. <gör> och hårt och, och rött. Mm. Ja, verkligen. Hittar verkligen sin egen uttrycksform då. Mm. Och ska se sig förtjäna sin plats i amerikansk filmhistoria. Så då går vi vidare. Jag hoppas du gillar mig mer för den, detta valet då. Max Solo säger är han håller på att skita på sig. police department. I want to report a double murder. mil go Parkway the public park. You'll find kids in a brown car. They were shot with a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Good. My. David Fitzhu. Ooh. Här är jag inte ens med på bubblarna. Men någon gammare. Herregud. Det är klart han ska vara med. Ja, uh, Fight Club. Fiffan, vad jag älskar den filmen. Det gör det. Ja. Yeah. Mm, jag har <laughs> det. Jag fick nästan... Uh, ja, det, var, det var ett sånt obehag efter Zodiac. Mm, ja. Yeah. Nej, uh, fy fan. Jag, Också stark. Så jävla obehaglig så att... Uh, flera veckor efter jag hade sett den filmen så jag gick jag och kollade bakom ryggen hela tiden när de skulle gå och lägga sig. Ay, fy fan. Så är det alltså. yeah. Till sin under skinnet. Ja, yeah, verkligen. Mm. Just för att det är en, det är, det är baserat på en verklig händelse. Den här yeah. zodiac han fanns ju på riktigt. De okay. fick ju aldrig tag i honom. Yeah. Det är extra Ja. <laughs> yeah. Jag får rysningar till mig nu. när Jag <laughs> bara tänker på det. Ja, det är så fruktansvärt obehagligt och så jävla bra. Ja, yeah, jag ska en film Uppe där med hans Seven, även om inte ryktet har samma... Uh, seven är ju så jävligt bra. Oja. Okej. Det är en sån här god behåg. Usch. Så nej, jag tyckte han verkligen fjärna en plats här på toppen. David Fincher var med förutom de såna seriemördartrillers... De... God with the Dragon Tattoo, gjorde han ju. Ja, just det. <laughs> Den har jag faktiskt inte sett... Mm. Lite för att jag tyckte Jag tyckte den svenska versionen var lite överhypad Jag menar liksom De sa det att de här Våltäktsscenerna i den filmen var. Det var, ingen, det var ingenting som har gjort sig värre Då har de inte tittat på Wes Cravens uh, Last House to the Left Naha. Eller uh, uh, jag var fan heter den filmen Det skräckis, Eller skräkis Skräkis uh han handlar om en tjej som blir våldtagen och nästan mördad och, och kommer tillbaka för att hämnas. A speed in your grave? Ja, yeah, tack. Finns det finns en gammal version och även mm. en uh, nyinspelad. Yeah. Och till och med en uppföljare till den nyinspelade, tror jag. Varför? Nej, <laughs> alltså, <laughs> äh, äh, äh, fy fan. Äh, jag, måste, jag måste spoila den filmen lite. Äh, det är en scen där hon klipper av en killes könsorgan och trycker in den i munnen på henne. Nej, äh, mm. det uh. <laughs> men äh, de de i de filmerna tyckte jag de mm. sätter sig djupare än äh, den här voltex i yeah. äh, medans som alla kvinnor. Ja, yeah, helt äh, Jag inte får jag förlöjliga den scenen mm. men jag tyckte äh, hela den här hypen all, runt kring det tyckte jag blev för mycket. Verkligen ja, som film så säger, jag starkt. Sen uppförande fan lite. Ja, men det är lite Ja, men det är ju bara för tv vilket det alltså måste Ja, men jag, alltså, det är ju lite som eh, Rånarna och eh, Mikael Persbrandt. Det kändes som Peter Harbord den karaktären han hade eller visade upp från början. alltså Nej, det är något no. som inte stämde där. Så. Ställer, ska, ska vi, det var Det skadskåd i inspelningen. Det var det kanske. Men mm. Det var det kanske. <laughs> det kom ja, det var det lite off-topic där. Det jag <gård> kom, kom, <fuld> yeah. kom fram till det är att jag våldtäkt oavsett är hemskt. Ja, det kan <laughs>. vara Tillbaka till listan. Det var lite, förhoppningsvis lite roligare grejer. Max nummer tre. du var Vad Vad Alfred Hitchcock. Mm, mm, mm. Mm. Du stannar kvar i mörker. Det alltså. ja. är inget glådare här. Nu tittar vi inte uppåt. Utan bara bakåt. <laughs> Yeah. Master of suspense Ja yeah. Ja, yeah. uh, vet vi en kvinna som visste man gjorde Jag kanske inte är jättetjust i hans Filmer men jag har inte sett jättemånga Av dem hela. Mm. Men ja, uh, yeah, det där är en del som Väcker obehag i mig <laughs> Och jag typ Satt main, lite som hajen uh. Och då tänker jag på Andra djur som fåglar Oh ja yeah. Jag har först, alltså. jag, efter, efter fåglarna så har jag problem med fåglar. Mm. Vi, ja. hade, vi hade en gemensam kompis som hade lite problem med fåglar till midsommar och jag är väldigt snabb på att säga att ja, jag, jag, jag är med där. <laughs> så, na, uh. Ja, men det är mycket det. man var mest där på skick på det där sättet. Mm. Och så Psycho till exempel. Ja, den var det läskigt men obehaglig. Ja, får man Baserat på också en verklig personheter Gaines som har så inspirerad till Mytosöcks med saker Ja. Yeah. Mm. Men det är inte bara skräck. Det är ofta man får knippa Hitchcock med, det, ja, det, det är, det är, det är Ja, ofta en man som är oskyldigt anklagad och ska <laughs> för sig själv. Mm. Som är i North by Northwest till exempel. Men det är en egen egna mm. Som Så man filade till filade till perfektion på något sätt mm. och någon som kanske blir besatt av någonting och vill se i sin egen hjärna på något sätt som är Vertigo som är mina mm. favoritfilmer Jättebra Hatton man för Hitchcock 50-60 år sedan ja, 60-70 år sedan 60-70 år, 80 år sedan Men, Oj vad mycket av det står sig väl Jag uppskattar det väldigt mycket Mm, Hatten jag, av jag absolut värsta porr. Dags för de nummer tre. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Look, whoever the Batman is, he doesn't want to do this for the rest of his life. How could he? Batman is looking for someone to take up his mantle. Someone like you, Mr. Dent. Mm. Maybe. Han ordnade mig till Christopher Nolan. Mm. Som sagt, jag jag ska jag ska hans Batman-filmer <laughs> förmedla mer än Buttons. Ja yeah. uh, yeah. Memento, jag älskar, jag älskar som fan Han kom med uh, yeah. Carrie-Anne Moss Och lite okay. Lite Matrix-reunion där Med Carrie-Anne Moss och, uh, Guy um, Pearce Nej, han utan uh, han andra Men jag tänker på han som uh, Är lite bad guy i första Han uh, vänder sig emot dem I Matrix Jag kommer absolut inte på Vad han heter Åh, oh, stämmer mig Ah, han ska ju ja, Han är med i en äh, gammal äh, Komedi från 93 Baby på vift Det Är så jävla <laughs> rolig han, han är så jävla rolig den också Med äh, han, han? Jo Motenia ah. Tre skåkar som äh, kidnappar jag, en babys Tre skåkar om en baby ja han <laughs> typ. försöker få tag i Och han typ återupplever äh, En bok som han älskar typ alltså <laughs> Cyrus heter han typ Cyrus, Cyrus heter han nu i, i han uh, <laughs> ja, heter väl det <laughs> i uh, Matrix <laughs> ja, jag Osiris, de virus, ja det du vet Cyrus the Virus är från det uh, är Conair, <laughs> de Conair. <laughs> ja det är det ju <laughs> det är väl John Mekovic ja. ja. <laughs> i Conair ja, <laughs> ja man heter well, Cypher Cypher heter han nu i Matrix ja, det låter rimligt ja men han är jävligt rolig i Baby Swift. Mm. <laughs> ni måste ju säga den för den är löjligt bra. Okay. Eller inte löjligt bra, men löjligt rolig. Mm. Om ni gillar lite sån, sån humor som jag gör. Mm. <laughs> ja, i alla fall. Max nummer två. Vi börjar nu med att peka på. Steven Spillberg får man inte igen undvika. Mm, då, då är jag ganska säker på vem du har som nummer ett. Mm. <laughs> ja. Ja, och mm. någon som visar framför den här. Redan 75. Åh oh, yeah. <rud> <vibrations> ja, du är en dunet dunet dunet. en ny grej en ny grej. är en på dunet. Jag vågar knappt dunet dunet. Du är en dunet dunet dunet. Du är en dunet dunet dunet. Du är en en också. <horizontallybecause> ja, alltså Nej, jag förstår jag inte. Nu har jag en helt annan kärlek till IT, så ja. Jag tycker att han fortfarande ser lite lyskig ut, men han har charm. <laughs> Oj, så djupast på Ja, ja. <laughs> Men sen just att han och George Lucas alltså hjälpte till att definiera blockbustern. Samma blockbuster då. Mm. Först med Jaws och sen Star Wars och sen slår de sina påsar ihop och gjorde Raiders of the Lost Ark. Yes. Ja, ah, okay, yeah. yeah. så redan Redan på en slags tar svåg av The uh, <laughs> Stranger Things-våg. <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> alltså, han var med och gjorde den Nej, men han fortsatte reda på en våg av uh, sjön. nostalgi-humor på något sätt. Och inspirerad av det han hade växt upp med. Detta mm. sci-fi yeah. fantasi och drama och sånt där. Absolut. Uppfann nästan sin egen genre där med ja, ja, precis. närkontakt och graden och it och sånt där. Mm. Jag läste någonstans att det, det var någon som tyckte att närkontakt var den bästa sci-fi-filmen som gjorts. Mm. Jag kan väl inte riktigt hålla med där jag håller IT högre. Ja, jag ja, det finns andra sci-fi-filmer som är bättre. för att Visst, den har sina stunder, men den har definitivt inte åldrats bra, om man säger så. Men närkontakt? Ja, och kollar du på det, det är så tydligt att det är folk med masker. Ah. Alltså. Ja, det är Definitivt så. någon med Blu-ray och 4K. Och <laughs> <laughs> så, det så det är Ja, precis. Ah, ja. Så det, nej, det blir lite ankanivällig nästan. Ah. <laughs> Utan CGI. Ah. <laughs> Kanske har tappat stinget nu på sistone. Jag vet inte. Ja, fint uppsving där. och byta genre på sätt. Det var på 90-talet. Schindlers List blev en himla mm. succé. Alltså. Och Jessica blev så... som... en hit. Ja, verkligen. Det var lite samma. Det alltså underordnings... Klassisk underordning. Ja. Fantasi. Och sen ja, doppade han tårna i realistiska vattnet. På sätt. Ja, han... Äh, han återupptäckte judendomen och började göra en del... eller grädde sina rötter på Ja, precis. Ja. Ja. Schindlers List och... Det kommer ju spionernas bro ganska nyligen. Och jag har ju redan mening i Ryan. Ja, verkligen. Så det är mycket med och världskriget och där med kärnvapen. Ja, verkligen. Där, det är en Curtain och lite så. Jag är väldigt spänd på att se den här nya Ready Player One. Det blir en hoop -mash av gamla Amblin-karaktärer av olika slag. Det blir spännande att se. Ja, kännt känns igen. Du får ta och se tre max. max. Jag känner igen en del. Okay. Spielberg producerade det, ah, cool. <laughs> Men som sagt, just för att han kanske inte har kommit med någon riktig super succé i mina ögon. Så. Nej, det känns som att han jätte till att uppfinna som har segrat förbi honom precis nu. Ja, han, liksom att gör, han gör jätteprojekt nu ja. precis. Ja, precis. Men han har, ju, han har ju gjort sitt, så att. Ja. Man kan ju inte skilja på en. Ono. Oh, Nej, men tyst på taxan. Ja, värd det att vara med på listan, absolut. Vi mm. är framme vid din tvååriga. I'll be back. James Cameron. Jag oh. älskar Aliens, yeah, Terminator yeah. 1-2. Uh, avgrunden gillar jag också. Titanic mm. är ju så jätteförtjust Men sen, uh, okay. han, han är ju väldigt intresserad av Titanic. Han har ju gjort Ja, han har ju vet ja, ja. där han är besökt det riktiga vråket liksom så att Så jag förstår varför han har gjort det den filmen och mm. det, det går ut och undgå det, det är en bra film alltså. Ja, ja. Så jävla väl och allting så. Mm. Nej jag jag jag har hyfsad respekt för filmen överhuvudtaget va. För jag lite jag, det var... på för, för, för lite action. Jag vill väl inte med en 0 på båten <laughs> Nej. <laughs> Nej men alltså. Ah! Ah. Uh, uh, men uh, respekt till Titanicusen är rätt ja. fan. Visst väldigt ja. mycket på där men mm. ja, jag gillar den, den som Ja, uh, visst. Den som avaja fan. Jag säger på var först. Va? Ja, det du, du har ju då helt på riktigt typ okay. ja. uh, jag, jag tänker också Disney filmen nu Nej. Utan... No. Okej. Okay. Disney-filmen var ju lite den den förskönare lite är ja, det måste den Händelsen också det hände ju inte riktigt som det hände ja, i Disneyfilmen om man säger ja. så. Mm. Men ja äh, fan vad snygg den är. Vilken? Jag vet Sen får man väl ge en lite smysk för att han drog igång hela det här 3D skitet ja. som vi dras med idag bara för att. En idag måste ja. vi. Om det är en stor film. Och det tio år senare så drar vi sig med det fortfarande. Det ja. när kom den åtta? 2010 tror jag, sånt. Det 10? ju tio. Ja, nio, tio. Vad sånt. Ja, det, nej, det är ganska upplösligt. Men... Nej. <laughs> <Det här laughs> en för... parentes egentligen. Men, men, men, men, jag men, välkommen in i de fina ja. sangerna. Ja, ja, det är ju framförallt hans verk från 80 och tidigt 90-tal. Verkligen, alltså. True Lies, så alltså en slags amerikansk bond får man säga. Arnold en, det då, ja, man fick inte finns stund på 90-talet. Nej, det med med även med, med, med Jamie Curtis. <här> Just det. Tom Arnold. Ja. Alltså, han är väl också med i en bild Nej, inte Bill på mig. Jag tänker på en annan Game Over man. Bill Paxton. Bill Paxton, han väl också har väl en liten ritroll lite, Han försöker lura henne någonstans. I True Ja, precis. Just det. Yeah. Typ en eller Sånt sliske. Ja. Ja. Men uh, Jämska Amoran är min nummer två. Nice. Och innan vi går på jättorna. Lite honorable mentions kanske. Ja, yeah, så so Woody Allen är den jag återkommer oh, till, uh, um, ofta. Ingen. Jag är förtjust i. Nej, jag gillar att han privat för vad jag har hört när jag på sin stuvdotter och sen, jag tycker det är vidrigt. Mia Faros stuvdotter. Blev det inte hans stuvdotter. Hon adopterade Sunji. Ja. Sen inledde de en slags romans där. Så var det tog lite kaos. <laughs> ja, jag tycker det är ja, vidrigt. Sen tänkte jag, jag jag får inte se hur hans filmer är jag såg den, Så den här bland annat Vicky... Vicky Kristina Barcelona? Ja. Yeah. Yeah. jag vet inte en respektare? Nej, det förstår jag. Jag sen har försökt även se den här vet han Annie Hall? Mm, med Annie Hall, ja. Diane kiton. Precis. Och Kudishov. Där tycker jag, jag, jag. Det är det. jag den görs bäst i The 70 när han går och ser den med sin mamma Eric Foreman. Okej. Okay. Jag ska uh, Annie Hall och Ja, många års tidigare, Manhattan, alltså jättefin. i New York, porr. Och äh, nej, men alltså, han kallade kalla dem hans tidiga roliga och ja, det stämmer. Sen gick det in på den mer dramatiska. Och som sen kulminerade då, när han fick en slags revival med matchpoint, som måste vara väldigt. Mm. Ja, det var väldigt bra. Det, var mer, det var mer av en Hitchcock-film på något sätt. Men mm. han ja, lyckades göra det så bra. Så jag uppskattar hans komedi. Mm. Både som, äh, slags, äh, som en typ stand-up nästan. Som en komisk. Uh, som tar. Uh, anteckningar av vardagen kan säga det. Men nästan som uh, dramatiker. Jag tror han har gjort uh, vissa ett väldigt bra på det. Sen är uh, Tim Burton när jag så alltså på bubblan här. Mm. Uh, David Lean. Tänker mm. beroende av vad Fluoden och ja. äh, Lawrence av Arabien och George äh, mm. Vago. om det var honom men misstag man men det är väl väldigt starka mm, som, som en mm. föregångare till Spielberg som, alltså det är som står så mm. väldigt väl än dag mm. och har restaurerats jävligt snyggt och ja, för fan <laughs> då har man fan nu ska man nämna oss? jag tänkte äh, dra in Även om jag är inte så förtjust i svensk film så tänkte jag dra in Josef Fares. Mm. Jag älskar kops. <laughs> <laughs> jag tycker att äh, Jalla Jalla är ju helt okej. Okay. Ja. Jag har inte förtjust i farsan. tycker han koncentrerar sig för mycket på... Ja, det var han som gjorde den, ja. Det hans pappa ja, som... Det är hans pappa som får huvudan. Ja, ja, han får för mycket speltider. Alltså, okay. Sen kan jag vara att jag kanske har förväntat mig... Lite mer annorlunda än, än vad den var. den var. Kanske lite mer allvarlig än vad jag förväntat mig. Yes, okay. Ja, den är nej lite, lite tragisk om man ska säga. Ja, <laughs> lite så. sårlig, kanske, kanske inte tragisk men sålig. Mm. Och sen älskar jag Torkel Pettersson jag tycker att han är så jävla drivlig. Mm. upp sig är nu. <laughs> <guld värld. laughs> ja, jag hörde inte intervju med De Han var så otrolig då. <laughs> jag kan funna uh, regi. Ja precis. Under, under Josef Fares svängar så. Kanske svinkid. Fuckar jag så? Fuckar jag så? Fuckar James Wan. måste jag nämna också mm. Saw. So. Uh, so insidious. The uh, Conjuring. Conjuring. Är kanske inte Ja, jätte. Den är okej men Nej, bara slänga matiklar <laughs> Paranormal aktivitet just... mm. Jag vet inte hur involverad Han är i den dock. Det är väl en riktig framgångssaga Ja, det är du. För Jag vet inte hur många uppföljare den har fått mm. Det är väl så många nu Så att de vågar släppa ut Siffran länge. Mm. Tarantino Som du har redan tagit upp mm. Robert... Roberto Benini Var jag tvungen att nämna också hmm. Livet är underbart. Ja. Och uh, Johnny Tenpetaren. Tycker jag är värd att säga. Okej. Okay. <laughs> <laughs> är det närmare? Känner inte riktigt. Nej, det är tidigare verkar av han. Ja. Typ tidigt 90-tal eller 93 kanske där. Ja. Lite, lite mer rolig än Livet är underbart. Fan han har försvunnit. Ja, det tycker jag, jag, jag Det sista jag såg han i typ <laughs> Asterix-obelix-filmen. Han Just spelar det. någon... Ja. Sen vill jag nämna min gamla favoritartist Rob Zombie. Jag mm. gillar hans uh, skrikfilmer. Mm. Med något få undantag som Salem Slott om häxor har lite sådana här. när det var piss. Det var det värsta jag blivit bl bl sett. Alltså. Men uh, Awesome, Thousand Corpses, Devils Rejects. Halloween-remakesen ja, de gillar jag skarpt. Mm. Det är liksom skräck när det går under huvudet, äh, under huden och in i hjärnan eller lite så här. Det blir lite mm. psycho. Mm. Ja, det, det Lite som hans musikvideos. Inte bara cheapscares. <laughs> mm. Nej, precis. Det är, man säger att det är lite... Han, framförallt Falsund Corpses och uh, Devil's Rejects känns som de är lite inspirerade av uh, Motståndsmassaker, man är lite så här. Mm. Men det säger man i ens gamla musikvideor så är det väldigt mycket gamla skräckfilmer ända tillbaka till 30- och 40-tal. Han... Mm. Mm. Ja. Nej, jag mm. tänker mm. mer. Jag tror att den första hette till och med White Zombie, som mm. han senare, senare döpte sitt band mm. till innan han gjorde solo-karriär som Rap Zombie. Ja. Men jag kommer inte riktigt ihåg vad den hette men jag tror det var något med White Zombie. Mm. Ja. A little bit said. Men då är vi framme i likadande finale. Papa Max. Nu möt jag tror det är SK. One thing I could never stand was to see a filthy dirty old drunky howling away at the filthy songs of his fathers and going blurb blurb in between as it might be a filthy old orchestra and his stinking rotten guts. I could never stand to see anyone like that, whatever his age might be. But more especially when he was real old like this one was. Det är Stanley Kubrick. <laughs> <laughs> en emigrarande uh, amerikaner. Jag flyttade till England. Till avstånd från den sa på något sätt. Men ja, har vi en uh, kille som började i fotografien och sen mm. har sig bakom en annan kamera och ja, just hans bakgrund, det visar jag sig i hans film också. Det är väldigt snyggt, stiligt och ja, skapar långa, långa tagningar. Ja. det är liksom inte överdrivet snabba klipp om man säger så att ja. han talar lugnt. Man ska visa alltid ljud <laughs> så är det kanske inledningen på ett 2001 bara mm. ba, Baa ba, på jag älskar den låten det, mm. det, det blev visningar <laughs> <laughs> men uh, <laughs> I, I annars tycker jag stycke då vill jag se Det är inte för sned. Nej, jag tyckte den var för segdagen. Jag, mm. jag gillar premissen. Du uppskattar helheten ja, yeah, <laughs> ja precis kan man <laughs> säga. Ja. <Yeah. laughs> uh, det kan man säga. <laughs> uh, det är väl clockwork orange som jag mm. uppskattar mest mm. av ja, hans filmen. Ja. Han har väl väldigt specifik stil. Mm, ja, man ja, säger, kan man lugnt säga. Man, man säger så känner man att här är en Kubrick. Mm. Men det är inte alla som har det. Nej. Så det är snyggt att sätta sin touch på det. Han bara som sagt som fotografer på 40- och 50-talet. Så han sig in i filmbranschen på något sätt. Och slår väl lite igenom uh, The Killing 1956. Som han har slags... Uh, jag har... Jag har vi berättat Vad fan pratar han om då? Jag vet... Du nämnde den innan Du har sett den ganska nyligen. Han yeah. slog igenom med den och du såg den Först idag och, Nej eller, igår. igår Sen fick jag väl uh, Lite förtroende då att göra Spartacus Ja just det som också... Den håller ju också <coughs> ganska lång <coughs> mm. Det känns inte heller som Kubik Alltså han har inte hittat sin stil egentligen. Ja. Nej, Gun for hire Men den är ju också som sagt ganska lång <här> det får man säga. Men sen, han bör alltså hitta sig själv. Får man säga att börja med det här med Dr. Strange Love, kanske. Mm. Man bara säger att. Uh, ja, ja den är uh, väl helt okej också, tycker jag. Mm. <här> <här> det kommer kom, om det är helt värda. Just det, en, ja, nej, nej, nej, nej. <här> jag tänker. Jag har faktiskt inte så många. för du typ, ha <här> två filmer per decennium? Aha, ja, kanske uh, förlag. Ja, nu har sitt jobb. Han är väldigt förtjust i 4% ja, mm. Alltså research. Han läste ju sinnesjukt mycket inför varje grej. Men ja, oj, han har gjort alltså verkligen <laughs> en ny film. Alltså, alltså i varje genre. Det finns ingen film som är den andra lik på så sätt. Mm. Utan han har tagit sig varje genre och gjort den till sin egen. Varje film han har gjort. Det är inte en jävla kliché, den här filmen. tar han verkligen man kan inte kalla det The Shining från klassisk Slasher. Den Aj. är liksom något annat. Det är något helt eget. Och köper orange för jag vet inte vad fan det är för att. <laughs> Nästa. <laughs> och ses man i återuppfann. Psykadelisk thriller. <laughs> ja. Kostymdrama med Böjelinden och så. bara Alla andra får bara tacka för sig och gå. Lämna sen. Det är så bra. Det ser väl snyggt och ja, Iceworld Chat, uh, vad fan är det? skitfilm <laughs> <laughs> film Nej, skeet. Vad ska inte jag är. Bara med det? Det, är, det finns, finns de som tycker det <laughs> jag, jag, har sett, jag har inte sett den faktiskt. Nej, men det finns många. Det några minuter så jag kan inte, <coughs> inte filmer som delar av publiken är tid Även backup-fans, till exempel Berry-Undon och Iceworld Chat. <laughs> uh, vissa tycker, tycker det är skit vissa tycker det är 5 av 5. Spännande. Ja, verkligen. Alltså, jag var inte rädd för att gissa på något schangar och tampas med. Och det blev alltid unikt i slutändan. Och, och oavsett vad man tycker av slutresultatet så var det ju något nytt. Mm. Vi har ju Fullmetal Jacket och så. Jag det du är du här i Paths of Glory med Kirk Douglas. Stark antikrigsfilm, alltså mm. 50-talet. För mm. att mm. återhöra mm. så. Mm. jättesakt. Mm. Kubrick. 2001 och så vänder jag hela. Det vänder inte bara hans publik, den ändå hela alla filmer ska... några flesta gillar, men uh, ja. Det uh, beror på smak. Mm. Jag älskar Kubrick. Förbörjslöst. Mm. Inte allt, men uh, nästan. Och det räcker en bra jävla väg. Jag tycker äh, att att tror jag är. Mm. han är Men Med på att han är jätte. Ja, men... <laughs> alltså, just här, jag talar så ofta om att han har kalla omänskliga filmer, utan liksom sympatiska karaktär. Men jag tycker snart att han har avhumaniserande... Att det är det det handlar om. Mm. Till exempel i form av Jacket och Club oj Coins. Den har jag till glömt. Den, den är nu den jag gillar mest. Vilken? Form av Jacket. Mm. Den är jag fan så skarpt. Fast, vi får prata med Kubrick i ett kommande avsnitt kanske. Ja, det kan mycket väl hända. Mm. <laughs> <laughs> Absolut. Ska vi gå rast vidare till Alex nummer uno. Nummer ro Jag har eller ja, inte jag har att nämnt det innan, men Mr Max har. Mm -hmm. be right here. Steven Spielberg. Mm. Okay. Känner. <laughs> det är liksom det är han man upveks med. Det är ja. spänner med Indiana Jones, ja, det är sure. med ET och då är man lite blå livrädd man. High and dead, ju spänner de allt. Ja, pff, shit. <laughs> Och sen ja. äh, nästan allt han har producerat också Efter det är ju Magiskt Ja verkligen Han har, han har något speciellt i en kille alltså. ja, är Fruktansvärt bra en going. Just för att vi har pratat om man inte är det Jag ska sköta ja, för märke. Hjälta, hjälta. <laughs> Som vi är duktiga på annars ja. Men äh, just för att han är en stor del av Min och familjen din Uppväxt Absolut. Stark. Stadig milstolpe då Oh ja Saving private Ryan hela den här öppningsscenen där är så jävla. Ja, det är ingen man glömmer i första slaget. Alltså. Mm. Det skulle man kunna säga tro att du var reflekterat om mig, Michael Bay. <laughs> Nej. Pisa inte hur kul Nej, jag skulle. Cool. <laughs> ja, det <jag skojar. clears throat> Michael Bates finger med. Nej, jag bara skulle. <laughs> Nej. Men pullsa den där. Shit Ser att Max är lite så trött och smågrinig nu så att jag tänkte eh pass såga grej tog lite för för lite spännande det det. material. Mm. Nej men eh äh, liksom det kaoset när det är så jävla bra. Ja nej, vakna mästa. Mm. Shit. Helt speast av sina fågel alltså. lossa. Hitchcock David Lean Mm. Kubrick, då är på ganska med på när man slutar till. Han har, har tagit facklan och så sprungit och sen gett ja. till och med kan man säga. Många, alltså, många av dagens som är inspirerade av honom också. Ja, verkligen. Han tog ju, han fattade ju vad som behövdes och tog verktygen och mm. gjorde sin spielberg Kanske lite tur på traven också med tanke på att He and Bruce gick sönders så att vi fick inte så mycket av hajen som var tänkt. Nej, Och på så sätt så blev det faktiskt lite läskigare. Mm. Förmöjligen... Less is more. Ja, ja verkligen. Kanske med literatur då så... <laughs> <laughs> nej, men, nej, nej. Sapt djupast djup på. Mm. Indiana Jones, självklart hjälte. Och så samarbetat med John Williams. E.T. Så... Äh, Jurassic Park. Nej, lägg av. Mm. Lägg ner! Lägg <laughs> ner! <laughs> Men jag hoppas att ni håller mig eller inte håller mig och att ni gör en egen lista till oss antingen mm. på Facebook eller på hemsidan. Absolut, dela med er. Och eftersom detta är en topp 10-lista så kommer det inget skrävande i arkivet den här gången heller. Nej, det blir formatet. Det kommer kanske <laughs> i nästa avsnitt istället. Ja. Då tackar vi för oss för den denna gången. Ja, tack för oss. Du har lyssnat på och rullar med Alexander och Max.